Seoses massiliste eelarve kärpetega võib Tallinna Loomaaeda eesoodata ajutine ajutine sulgemine. Looma direktor Matti sõnul on tema jõudnud teatis, et kõik loomad tuleb määramat ajaks loodusesse vabaks lasta. Riigi kogu pressiesindaja ütles headele uudistele, et tegu on vaid ajutise sulgemisega ning riigi olukorra paranedes püütakse ka loomad uuesti kinni. Mitmed koondamist saanud loomad on aga oma töökoha säilitamise toetuseks moodustanud bändi. Unustatud loomade klubi nimeline kooslus andis headele uudistele ka väikese stiili näite. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист, простарвист,